Та коли ваша милість ласкаві нам це визнати, то ми дуже просимо допомогти нам у справі, для якої я в Черкаси забрів. Яка ж це така ваша справа? Ми живемо на татарській дорозі. Коли б нас там не було, то з того б вийшла б велика шкода для України. Ми їм заважаємо. І я відчуваю, що вони зберуть колись велику силу, підуть на нас і зметуть наше село, мов, мітелкою. Нам треба добре забезпечитись, а для того треба зброї та не такої, яка в нас є. Ми маємо трохи мушкетів, а здебільшого стріляємо з луків. Отож, ми зачули, що наш князь прислав до Шеркас таку зброю, що зветься гарматою. Ми хотіли б таку гармату і для себе добути, і за цим ми сюди приїхали. Староста розвів руками. Годі отамане, я в цьому тобі нічим помогти не можу. Прислали мені всього дві гармати, і їх я позбуватися не можу. Може, б роздобував їх де у Києві, я цього не знаю. До Києва нам задалеко, та, будь ласка, ваша милість, дозвольте нам, будь ласка, придивитися до цього дива. Може, ми собі самі таки змайструємо, у нас є всякі майстри. Староста усміхнувся. Добре, придивляйтеся, досхочу. схочу. Усе накажу вам показати, та ще накажу вистрілити, щоб ви чули. Та ледве, що ви самі з цим дасте собі раду, бо все це заліза зроблене. Тарас дуже сподобався старості своєю сміливістю і дотепом. Ти ота мене не дав себе взяти слугам під старости. Чи ти такий певний себе і своєї сили? Я взяв з собою тридцять вибраних юнаків, добре озброєних. І я певен, що вони пішли б за мною на смерть. Коли б мене справді брали в кайдани, то на одна голова злетіла б, і мої хлопці не робили б в черкасах такого башкету, що не доведе Господи. І на що цього? Я приїхав сюди, як до своїх людей. а Я досі хіба бусурманську кров проливав у обороні християн. Ми одної віри, а тут на першому кроці мене зустрічають лайкою та погрозами. І то хто? той, що ми його пригощали і своїми грудьми заступали. Та правда, що тоді в Тарасівці я повівся з ним гостро і погрозив, що всте про жену. Та подумайте, ваше милости, такий не розум, татарва праця до наступу, ми добуваємо останніх сил, боронимося, нам треба озброєних рук якнайбільше а він не хоче своїх людей на вал пустити та ще й ставиться. І що ж він потім зробив, як я таки його людей на валах пороставляв? Сховався на дзвінниці в темний кут і ждав кінця. Про це він нічого не згадував. Певно, бо соромився. А тепер присікався до мене і кайданами погрожує. «Заспокойся, отамане, мені самому за нього соромно. Тепер будь моїм гостем, і як довго тут будеш і до всього гаразд придивисься, то заживи у мене на замку. Тарас злякався цього, у нього пробудився інстинкт дикої пташки, яку хотять заманити і в клітку замкнути, а потім зроблять з нею, що їм захочеться. Чорт його знає, чи правду каже староста, чи, може, він таким самим миром мазаний, як і його підстароста. Спасибі, пане старосто, за ласкаве слово, але цього не може бути. На моїй голові вся валка, і я за неї перед громадою відповідаю. Ми попровозили багато дечого на продаж, щоб бодай одну гармату купити. Під староста хоче усе це забрати на вить. А яку ж вить ми повинні давати, коли ми її даємо нашою кров'ю і життям? Та ж це була б для нас велика кривда. Я того добра мушу сам доглядати і пильнувати. Коли б я вернувся ні з чим, то громада мені цього не вибачила б, бо вони всі тої самої думки, що і я, і з цього вийшла б велика небезпека для мене, а для Чаркас – велике нещастя. «Яке ж таке нещастя, нещастя, громада, скинувши мене з отаманства, і не без того, щоб не покарала, могла б піти на мир з татарвою, що, мовляв, ми вас зачіпати не будемо, а ви нас не зачіпайте, і ми не будемо вам заступати дорогу на Україну». Тоді пропустили порду понад висунь аж до Черкас. Татари пристали похоче на таку згоду, та ще могли б наші корисну торгівлю з Кримом вести. «Не турбуйся, отамане!» До такого, певно, не дійде. Я в тебе одного стебла навіть не візьму. Продавай собі все, що привіз, і роби собі, як тобі буде треба. Спасибі, пане староста. то ми довго тут засиджуватися не будемо, бо нам ніколи. Ми вірно стоятимемо на сторожі від поганців, як і досі було. Тільки я ще одного просив би як мені бути з тим, що пан під староста мене так тяжко образив і зневажив? То ти хочеш, щоб його за це покарати? «Ні, цього я не хочу, але я вимагаю, щоб він став зі мною до лицарського двобою, таку зневагу можна лише кров'ю змити. Славно, юначе, от таких я люблю. Давай сюди свою руку, бо ти вартий цього. Тільки я не знаю, чи він на таке зважиться. Побачимо». Староста казав прикликати зараз підстаросту, якого він дуже не любив. Підстароста чимало здивувався, побачивши Тараса при столі в старости. «Пане підстаросто!» казав староста. «Ти образив того юнака, готами на Збройної Сили в Тарасівці. Він тебе на двобій кличе. Що? Я з хлопом на двобій ставати? І за що? Я казав йому заплатити вить, а він до мене нечемно поставився, казав, що не дасть нічого, та ще й зневажив мене. Як довго я тут наказую, то такого без мого дозволу робити не можна. Нічого не поможе, приймає вашець виклик. Я сам хочу придивитись, які ви лицарі». Під старості зробилося ніяково, Цей вовчик може його на смерть закусати. Я думаю, що урядовця не можна надвобізати викликати, що він у своєму уряді зробив.